بسم الله الرحمن الرحيم باب پی كراهيه البصاق في المسجد باب ده په بيان د كراهيت د بصاقي په مسجد پجامد د دريال فاضل راضي بصاق بصاق پس وتر ما يخرج من الفم ده انسان د خوینه چکم سې زودي د دې تبو او کله چې انسان په خله کې دنه نو پاکتو طریقوي مسجد یو مقدس مقام دی نو هر اغسيزه چې اغا د مسجد د تقدس خلاف د نظان نه ځان ساتل فکر جماعت کی لاڑی تکل خلاج کی تکل دامدت قدس تا مسجد خیلاب تی نظر کمو سنمتا باب ذکر او گن روایت تنین دی کی ذکر کردی تقریباً دولست اولا انس ابن مالک روایت تیج نبیر اسلام پرمائلی اتفلو فی المسجدی خطوی لاڑی تکل پو جماعت کی گناتا و کفاره تو غو ردی کفاره دا ایواریه هچ پټکی دی لاره یعنی مقصد دا دی چې مسجد کې د سو خلاړي نه تو او که بل فرضي او تقدیر چاته کلی بیاري غپټکی خاوري ماوري دی تراواړی خدای هغه مسجد رټکی چې دغه فرش کچي خاورې تو کیو کمچري زمانی مساجد دیو راي پرشنري او هغه خو اخی پرې کې دا طریقہ نه دي دی حدیث کې امام نووي سے وې دا معلوم شو چې پجمات کې لاړې مطلقا مکروه دي برابر خبر دا کده پټي کې او کپټی نه کې قاضي اياز رحمه الله وې پجمات کې لاړې تک كلام مکروه دي او ل چې پټی نه او کې پټي کړي تنظیم د پټي دوه د بیا مکروه دا ده خبر چې قاضيایي سي وکړه ان امامي نووي سي شرع مسلم کې پډير سختي سه پريوان رد کړلې و چې دا کاي بالکل غلطه وایي بلکي په جماعتي لاري تکل مطلقا مکروه دي پټي کې او کپړتي نه کي حاضر ابن هاجر رحمه الله پريدا تب سر کړيده چزل کې دغه دوه حديث لري یو دا حدیثی چه اتفالو پی المسجدی خطوی اتون او بل حدیث رسترازی چه سوک پتا سکی داسی چه اغتا دا زرط پیشی نپل یفسق عن یساریه او تحت قدمیه دا نلالی تکی پل یسارتا یا د قدم قدمنا نو پنیافسوب انیساری تحت قدمه دی کی د احتمال مشه چې خارج په مسجد او د احتمال مشه چې په مسجد وي چې په مسجد وي نو اتفول په مسجد خطیاتن معلوم شوه چې نا روا دی او هغه حکمونه چې نه توګ دي خلاندي هغه طرف نو دغه حدیث ته نو تعارض او دبانت تعاروز و امامی نووی سے پرید ترطیب بانی اتفلو, المسجد اتفلو پی المسجد اتفلو خطیعتن پی المسجدی خطیعتن عام قلل چه کدا خخشوک و خجومات کی لاری ممنوع دی او اغا حدیث چه پل یفصق ان یساری تحت اقدمی یغی خاسپورد خارج المسجد تعرض پری ختم ختمش او قاضی آیاز رحمہ اللہ بلاکہ سکڑلہو اغدیسی چپلیب سکعنی اثاری ہی و تحت قدمی ہی در عام کڑے رہے مانکہ پی المسجری ہے خارج المسجری خجرہی پٹ کی او پایت شدانو دیگی تخصیص راو سے چیتفل پی المسجری خطیعتن خو او کیچ پټه نېکي پرې دوه طریقو سره دا تدبیر کړی قاضي عیاض هغه سي نووي سي 187 حافظ ابن حجر د قاضي عیاض رحمه الله درایټ تأیید کړي او هغه دې لپاره ګڼ روایتونه تل کړې دي حاصل هم دا شو چې انسان لاړې ټکین او خارج المسجد وی او ک داخله مسجد وی غس طرف ته ووت کی لای نه قدمونه او جمعات کی بهر پر ټای کاربه نا نو مَا يَخْرُجْ مِنْ اَقْسَ الْحَلْقِ من خلق و تخراج بلغم و ارتوئی لا بلغم و اخراج کی تکل جماعت کی لا خطائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من دخل هذا المسجد سوجد آخر شد جماعت تا وذقفيه لهي کلاڑی ټکڑے او تنخمایې کلاچې ټکلو نو پل یحفر دا په اړه دې کنده وکنی ورته په نو ده باندې کې په یل مې په کدا <متحدث> کار یو نو پل یاب زوپی سوبې هی لاری ټکی په کې سمردم یو خو دې مې <متحدث> پیو باسی رست بدرaddWidget دې تفصيل کوي راځي لاری پای کې ټکی ورې دې په چا جذب شي رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی کرنے چوہ دریگیو سلیمان زتا یای دیسی ویزا سواللہ دو کم کرنے چیو کرتا زکی موسکی فلعا یبزو قنع اماما مغیت رسری دے لاری نتوش کیکی بلدت آگی بیزی تیرہ دی ولان یمینیو ناک پل یمین تا یمین طرف چیرے انداء مکرم دے آگی بیزی تیرہ دی ولكن انت القيصر ليكن بطرمده يساريتكين كانه فارغن كه سر فارهي سوقك ني ولا او تا تقدمه اليسرى يا لان ذ قدم اليسرى ثم ليقل به مې نه دي چې خوبودي مختلف سر شارمان مانو ما ګوړو مانو دي دي کې د انسان په خیو هم ملګټه په گثیو غو هم دا دا دا دا ملک نوソード دا چې د خیو د ملک د وژنه لاړی نه تپړې کی او د گثیو کې د ملک خیال نه ساتري ته دي जबाबدار چې دلته کې د ملاېکو د وژنه د لاړو تپکلو نه تپړنه دي ملک یې امین په اسار باندې اشرف دې شرافت د وژنه من شودا د بزاخ او د يمين دروژنه شرایطت وږي او دويم جواب ځداکلني چې اصل کې اغه ملک یمين توي او کاتب الحسنات وي او کم چې سار دینو کاتب سیئات وي او کاتب الحسنات انریوي پكاتب سیئات کنکی باز رویتون کی رازی چکر انسان گناهوکی نو مالک دا حسنات و الوطوی صبروکت که توبو بازی میلی که هنک توبیوانیست بیویدی کی نو دیو جن دعیی مقام او چط شود دینا اتی بلارینا لکی در ایمو حجید چاداوی اللہ انسان و لاری نو مانزک په کې صریرف هغهه ملک چې کاېله حساتې اما تووجیرې دنی کو د ووج نه په کو کې انسان مغول د غنا خو نه کاې او آات چې کوم ملک دی او د تر پهور نه شته سوچ شته پهې ی تمه شو یا سر ته څلورم جو چې دا په ټورو کې دا مه چې روایت د تبري درایت نهپارمه هغه قریب انسان په مانځبانی قدرت یې یمین ته ملک راځي خو کرام الکاتی بیا نه بل ملک ایاسرته قریب من شیطان راځي داغه یمین ته پر بل ملک راغله نه غیر احترام د وجه نه ماک نته کی او ایاسرته قریب من شیطان د پګې ورته کا عبد الله بن عمره جماعه روایت د چې او ځنه بیا لري صلی الله کولو نا زپه ولدو عامتا په قبله المسجد تپوزل چر اوږي هغه سیس په قبله المسجد تغير زال الناس نو سيفغ القباني وکړه ثم هه کابه یو دا وي زماده جماعه نه راوي بن عمر چه نبیه علیه السلام راو تر چه بنی مروی پا دعا بی زعفران نبیه علیه السلام زعفران راو اختل فلتخهو بیه نو رائخ کل دغ زعفران پا دغ پوری نو خام پوری اویه فرمئن اللہ تعالی قبل وجه احدی کم اللہ سبحانه و تعالی قبلی دمخ دیو کستا اصوی کلی چی دیمونس کنو پلائی و زبان نبینی دیو ابو سید خضرین ازاوی جنبیر اسلام کانو یحب العراجین و خوال سانگیر کجوری عراجین جمع دا اور جند دا دا کجوری چکمہ سانگی چې چیزاو سے پلاس کیوی وَلَاِ اِذَا لَوَمِ شَوَوْا فِيَنِی فَرَازِنِ بِعِسْرَانِ كِمِنْهَنَ دِينا داخل جو جماعت تفرعانو خامتاً پی قبلت المسجد انو خامے والدف قبلت جماعت کی حق کہانو اغیوتو گلاء تدا <متحدث> رسنګ او بیا رحمکه موږ خلق ته پدایال دې ګو سينډکو او اي يسرو اهدكم اي یو پتاڅو کی ايم توقا اي يسرو اهدكم خوشالوي او د تاس سره ايم سو قدا خبر چي لاري تو د خبر وانت سو ان عندكم يجنون يو پتا کی استقبال قبلہ کری چې مسجد وليتا پاینما استولو ربو عز وجل اخول رب غالبو تمخ کوي او ملک ذی یمین تی فلا يدخلن يمينه لاذي اقل یمین دنا توکی ولا فی قبلته ولنسق ان يساری وتعتقدنی فینجل به امرن کچرتا جل کیدل ریو کار پدې او بیان وکړو دا خالد بن حارث واي منت ابن عجلان ذلك را ایت په لتی ذوبه چیلانی په خپل جامه کی دونکی سمه او د بازه او د بازه د مې کی بازی په بازی فال کا بیان وو وای چا گتل نو وې لچانکه تن دې سو کما وای ولید ابن عمر بعدا زیدو بعد ابن سامر رضی اللہ عنہ بچرے دیمنګ دے جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ او اورے خپل جمعات چا چره ته مسجد د بنو سالموي او مسجد د بنو حرام ورته موي ته مدینی په حوالے علامه سمہودی سی یو کتاب لیکلنی سبا دی خبر رتوبیا بیس او وسفای کیږي تفصيلات تمشه د مدینه د شهر په کتابم ده وفاول وفا نو او کیږي د تم مسجد د بني حرامو نو د جابر جاموی د مخاتره غره د الله پیغمبر زم پر جماعت کی د نوې زم پلاست کی ارجون ابن الطاف څنګه د کجری د ابن الطابا د ابن الطاب د کجرو نوم ده مدینه کې د سګن قسم کجوري یو وخت ازکی ابن طاود تړي نومو بیا د غیپنوم سره کجوري شو په نظر نبی <تصفح> علی السلامو قتل نویدل په قبله جمعه د نوخامه تن د پوزیا غسیدو را مها مخه په دی باندې په عطا بیل ور ژوند یو په سانګه د کجور او به ایکم یو هیبو کم یو په تاسو اعرز اللہ عنوچہ اللہ ایرازو کی ذنبی وجہن امام خواہ رحمت فلسلام ثم قال امینا لکم اذا قاما امینا لکم ایرازو کی جکل پاسی و منصفی فینا اللہ قبل وجہی نیکنن اللہ سبحانه و تعالی لاغم اخی طرفتی فلا یبسو قنقی بول وجہی لانینتکی مخی طرفتا ولان یمینی اونا قول یمین تا وليبقى النزار يلاڑی چې په دې سال 77 یې نیوز وړاندې کې سپینا فینا جلد به باذرتن که چېرته تیر کې درا یو تی ځون کې کار پن یقل یا کذا نو دې کې خپل سره داس او زوال فیه ان به په خپل کې کوي ثم دلک به یوم قال ثم قال بي اروني وخائما توراڑای ما لعبیر دیو خوش بویران چهیز زابران خلد شویوی امبر پنمسر یری بدو گوبتم کی مشکی آبیری کی از بویی بلا ویزیتو مستم ندرہ امبر پاکام پتن پاسید یونو جوان من الحی ندرہ قبلی نشترد و مندی وانی لانی بطر و دا فجان روڑے بھی خلق خلق دام یخصص تخووین عام تو زنانی استعمالی پھر ا دی چد پورغو کیو روایت الغه درت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاله ن پوری کنده غالا راتل اور جون بستر د غسان کید کجری ثم لتخبی علی اثر النخامہ میرا کد غستر د نخامی انجابی رزنا ہوئی با منہنا کجالتمو <سؤال> خلوقا فی مساجدی کم در غوی جنتاز گرزو اللی خلوق پخفلو جماعتنو کی چې آو وقت نبی علیہ السلام لگا ولیو پو جماعت کی د خوشبوی احتمام پر کار دی چنانچی امام نیسائی سے باب و باب تخلیق المساجد امام ترمیزی سے وی باب و تطیب المساجد نارب حضران در این خبر احتمام آو وقیم که وسم کئی جمعاتو ته خوشبوېره او سرع دینه د ګډېره غربت ارمان شې ارمان شې خو بیا هم بهتري نه خوشبوېره او ګوريه په جمعات کې هغه استعمالې مسجد نبوي مخکې تا ځګه وکړو په دا پدې ور کې اصلي پیدا کېدل یو مشکل کار خو د مسجد نبوي د پاره د عود پیداوالې کې یو پغه کې په پلانټ کې د استعمالي یوګنټه پس پایګرا پرې شو دګي زکا صدا په لکورو خلګ پایګي نه صدا او تب بارا جمع کی زه تب نه یو بدغوی خورې ناګین تپسعود راولې ګین دی پوره کار کی ګین تپس بیا بیا تب حیران کی دا خوشبو پرې مسجد کی ته کم زینه خورې او دغسی نورم دا خلګ زری خبره اعتماد کی دی پاهات زه غالیب نه وکړی د مصلی حرم کم وی په دې پاوی ولاړو اوباصي څو غری جماعت د نن ټلانو غداو دي چې پلاست کني وله اینه باغو دی وایو پدابانی ودا شو ورشتو ان دې څو مبارد ان تخرج دا نه داخلي ولا ته نسب ور ایثار کار کیږي دا بیان کلمې جته راځي وړاغان وړاغان دبدل ته چې رواني ابيان دی جمعہ دی مخدت کی او دارا چل کې ځانګیږي سي ورو ولې دا یو خوشبو یې صداویو مینا محبت ته دغه باطره کې یو خورې زه دې وخت خلخونه له خاص کر چې پیازه په جفاره کړی او دا تړکیب جفاره کړی جمعہ ټونو دین روزتي کېره بنش او بلې زموږ تاسو کوم ګویا نې لري ځینې خلکو چې حکومت لګوړي او بل دنه لګون نن لګوړي دا چې بسړی کې په سر باندې درد راو الله ابو <سؤال> سالا سایو نخلات وی دا صحابیره چیو سوڑی امامتی کو علی اقوم لا نو لاری تکلی پا قبلی طرف کی و نبی علیہ السلام ورطا کاتا و نبی علیہ السلام او فرمایا کرا چی پارشو دغا امام سی لا یسولی لکم داری بیاساسو منزنکی یعنی امامتی نویستو پارادا بعد ذالک یسولی لهم ارادا اقلا دغا امام سی پس دینا چیدی خلق امامتی وکی و خلکومانه کو چې باتیمه کو ول خبره کوو په قول د نبی اسلام اسلام داسویل نوغ سړیو ه چې دا خلت یا که د روغي د په دکهه ځالې که د سرېدي کهبییر اسلامته وړلو ن سلام او ما داسی چېته به نتی نه تو زما ګمان د را وي او جنبید اسلام علیکم انک ازیت الله و رسوله صلی الله علیه و سلم تا تکلیف اور کڑے دا الله دا رسول ایمان پیر امامته نه ته کی چې طرف تلانیته او ګندګي په چې خوراک ته تعلیم بر جمعہ نه نه ته کیږي پدې چې ګندګي جمعہ کی پیلا وي ضرور به ضرور کومه ګي نوالو وغاله ته ته اوبر وې دا ګنده کی خورې وې دې دا غره و نه لګې ان تاسو لپاره دا وخته جمعه پاکته مو ته هرڅه ته مو ته یف ساتې مو جلا ساتې دې کې نه یوش خیال کوڅو کې چې قرآنی کریم کې هو ان الذين يؤذون الله ورسوله لهما عذاب سنگراجی داتا خلق لپاره څه عیب و نه شې تکریم رسول او دې کې د غیرا له دا یو متاثو کې قران کریم کې چې څاغ وی بیرې شوی دی دا هغه خلقو لپاره وی شوی دی چې هغه بال قصد دي کوي نذرو بال قصد نو کوي اني ته نن تداس شو ادم امکان شته چې درس لای مونږه چې ځکه خو نه بیره ځنه مته نه وي سو کنه لاري دوکلدات سره کبیره خونه ده کوي انسان دی نه وي اچھا و صحیح دمال درې واره ترې می اسقاع مشهور جماعت کې بس قال البوري چلارې تګړي او چې تای باندې او ثم صحابره دې به په خپو نه غپاک وته ویل د سوري کې او یې مال درو د الله پیغمبر چې د سوره دا خبره دې کې وسا ته چې په پوز کې او په چې تای پورب باندې داسي لاړې ماري تو دا جائز آو راجی دی او نه پدې سره کوم ته دیر راځي بلکې بده باندې خو فچ کوم له هغه مسجد خرابې ته سوچلکان په دې جماعت خ غندګي اصل که دا روایت تیرین دا زعیب دی دیکی دا پر جبنی فضال دے دا زعیب تے دا استاذ ابو سعیب دا مجهول دے او کبیل پرز پرز تیرین دا دا دا قیاس و پاسید صحیح قیاس نو باو ما جا پی المشرک المسجد مشرق پا بارکی چیدہ جمعات داخری دیشتانش دخول دا مشرق پا جمعات کی یو ہو دازی مشرق تیج پاوی پوری زاہرا نجاست وی نوہ مشرق نا که مسلمان نا چی تالیب مولا من هم نشی داخری دیشتاندہ گئی سا خدای چی زاہری نجاست نشتاندہ نامه حالات کې جذبدا بدن مخفي او غیر پاكي جماعت تر نوټې شي ترش شي امام ته وایي بالکل متلقن نوتې شي ما نه کدا ذمېريو کحربي علامه شميسي باب دا سکر کړل دي حواله د مبسوط سرخسي او امان الاحبار شرحه مال الاثار ده پای هم دا ذکر شوی اگر جبا دی په کہا دي زمي داخلي نشي او حربي نشي داخلي نه هو الا مشاني تبغه تفصيل نه فجدي مطلقا داخلي نشي امام مالك تي دليل بلا كسوي دي بالکل جماعت نشي داخلي نه او امام شافعي ري مهلا ويو چې مست دي حرام تا نشي داخلي نه او د دین علاوه چې نور کوم مساجد دینو غیته داخلي دي امام احمد ابن حنبل مسجد حرام کې مدرق قول کوي کم چې امام شافعي څه کړی او نور کوم مساجد دي نو باقي دا د تور او یو د جواز مطلقن اول د جواز به از دین امام چې باذن امام داخلي شه بغیر دغه دین امام نه نشي دا په دې اختلاف شو حضرتین چلا په دې کې اختلاف دا د له دې چې قران کریم کې الله وايي انم المشرکون نجس هغه نه استلان چې خلک ځایلي پادمي جواز دخول د مشرک په مسجد چې را نجست امام شه درغی مبارک وایي چې د غنځا نه نجاست نه نجاستی ظاهری نه مراد نه نجاستی باطینی مراد ده نجاست د اعتقاد او کدی ځای نه یا چل چاوته چې مسلمان همدغه د نتیخه کړې ده نپلا یا رب المسجد الحرام الله فرمایلی دی د دې معنی دا چې دې په خپل خپري طریقې زرا د مکه الحرام ترڅو نتی چې ولغړت دا او په خپل طریقې سره حج وکړي دا معنی د ننوتل نه او دلیله دې حدیث کیده د درازي دا ابری شریف محمد ابن نبی نمیر انس بن مالک نوردیل جروی داخل شو سلے الا جملین اوغمانی بیسلنم زماون صالح بر دا د بنو صاد بکر کبری مشرو فانا قول اوغو خیکن ولا فی المسجد جمعات جمعات فی قمان عند المسجد سره غادي اتنا باجی د باجی تشریح کئ ورست راضی ان دباب المسجد دا دغه دباب المسجد علامه مين بتات چې دې نه کمی څه دالني ولې دي چې بول د مایوکل له هو او داوود کوم غشنې پات وله وخه جماعت کی تودره رخامه و بول براز اګه یې عربین دم ثونی نو موږ ته ویل کې ان د مسجد په المسجد اګه السادس ده مې وته وله ثم قال يتपोजگو ايكم محمد تازو کی محمد علیہ السلام صحب دے پاوالا اوقاتو کی در نبی علیہ د دا د دا چی جدا مقاب نوجو شوئے نوی و جسوک راول نبی علیہ السلام با صحابو میسکی ناسو چبا نی پی جاندو بے عروس صحابو ایزن سر او داود کی رازی کتاب الاداب در نبی علیہ په پا ایزن سر صحاب کرامو یو دکانی نیلور زیجور کو بے و نوی رات دن مشکلات نراتا مچته ته پوسو کو نبي اسلام ډډ لګولا خرغمز کې نومو ایله التهازل ابي ذل متقي دا پینځه ډډ لګولا دا محمد عليه الصلاه والسلام دي فقال له الرجل الذي ور طيبه ابن عبد المطلب اي دا عبد المطلب ديا فقال له النبي تبي تبي قدا جبته جواب در تا تا ايش قال راني چې نبي رسول مخکري تر خبره ترني شو چې جواب ور کړی مې قدا جبته داغی <سؤال> جواب داده چې قد عجب تو کماندادا چی زستا خبر اورم وایا. یا صحابه کرامو نجزتا پوسو کو صحابه کرامو نبیر سلم خودلو نو دا جواب شو کنن. نو جواب دا صحابه و نبیر سلم خفل جواب و کرده. پا دا ایس جواب و کول د هم پزه بانید. دیگی شعروی نا گو دې سړی په ترځ باندې نبی عليه سلام خبر یو غره دی وینه چې دمحکې د نبی عليه السلام نشان خبر ايوكم محمد رسول الله وروي بيې د نبی عليه السلام ترته چې आवाज وکړلو نو نسبته نبی عليه السلام جدي کافر ته وکړلو یبن عبدالمطلب نو نبی درم قد عجبت کوی بڑا وای دتنقواري وانتکي جواب کړه څوک دیش کلوکي په هنرين کې نبي رسول <سؤال> الله ان النبي لا كذب ان ابن عبد المطلب جواب وته کوي چا ته ضرورت ده و چې د الله پیغمبر دوي اغه داو چې نبی رسول الله په خلکو خپل شجاعت ښکارا کوي خپل نسبت دې دا چاته کو چې پاو کې معروف او مشهور چې عبد المطلب سي وي دا غره زبل تو ګريم دا اغه 2020 پیجن خلاص پرانونه شي <قال> الرجل کی ایمان ایمان کی او اوور سرړی وت محمری د سای سانه تپوس کوون کیم وسان حیثاد قی بخاریسی کر کړړی کتاب وړ ل دا و اله پ عمر ض به تپوس کوم او په تپوس کې به سختی کوم خو چې خپنه شو د اسلام په باره او دای ته ووی چې ا الله نڅک علشته نبی نے دراں موینہ او تر اللہ پیغمبر نبی نے دراں موئی آ نبی اللهم امین نبی اللهم نعام ہوئی نبی امین میرے ماں زبر کہ اللهم نام روجی زکات بار کہ نبی نے دراں موئی دا یو حدیث ہے مسند بدی بنی دا ترجمۃ الباب او ذکر دے چې ما جاء فی مشیق دخول المسجد اپه دې تر کې سچي دا سړي چې وو مسلمان نو او دغه دې جماعت ته داخله شو امام ابو کتاب ال علم کې په دې دا بابو ذکر ده شباب ال اارض ال محدث چې شاگرد وای او په حدیث کې هم دې تګو ښو ده ورته خبري کوي چې تعالی پیغمبري تعالی د جواب الهیت تعالی پیغمبر نبی له سلام هوته وي چاوز الله پیغمبري مم دغه تذیه وکړو دنه دا, دا. No. دا معلوم شو چې شاګردوی استاد وو خوري د دم طریقې ته نو اوس چې شاګردوی استاد وو خده مسلمانان کوي دا چې شو چې امام بخاری چې پنځبانې دا نړۍ مسلمان درې دغه کني پنځبانې دا نړۍ مسلمان نه دي امام بخاری کې اختلاف امام بو داوود دائم مسلمان جا په المسجد غلمست ذک بابو زه امام بخاری مسلمان نه باب العالم محدثه ذک زه او دا امکان نشته چې کوم رائے د امام بخاری د کوم رائے د مستریبي لیکن دیوکه صاحب کرام ته د اسلام نو معلوم ا جمعه درجه صاحب کرام عمر نکړو او نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم نو 10 وځه مسلمان په باب پر ظاهر د حدیث اگر دې په امر کې وو مسلمان وای په هغه د محمد نام دا کتاب او حدود کی بر شي خد نم دا معلوم شو چګوره یو ود نبی اسلامتهغون نهسم جماعت ې او دخول د مشرک فیلم چې شو شوو یود